Bagaimana cara kita untuk mempersatukan kaum muslimin? Kembali kepada agama kita, kembali kepada agama, kembali kepada Islam, kembali kepada Islam, kepada kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi bukan atas dasar Menurut, menurut, menurut kita Tidak Bukan atas dasar menurut saya Menurut antum, Menurut kita Menurut mereka, tidak Tapi menurut Salah penasaran eee, Itu Menurut ini Atas pemahaman siapa Di sini nanti pemisahan antara sesat dan tidak sesat Ada kelompok yang mengaku bermanfaat salah Tapi mereka berkeras menerapkan syariat Islam di negeri ini. Bagaimana menurut pendapat Ustaz? Sesuatu yang diinginkan seluruh kaum muslimin Kita hidup di negeri yang menerapkan hukum-hukum Islam secara kakak Semua kaum muslimin menginginkannya hanya cara untuk mencapai, menuju ke sana kita harus secara syariat juga. Kan kita mau menegakkan hukum Islam di negeri-negeri kaum Muslimin, harus kita menempuh cara secara syariah. Jangan menempuh cara yang diharamkan atau tidak syariah sama seperti kita semuanya ini bersemangat untuk memerangi kemiskinan, membantu saudara-saudara kita yang miskin. Mari kita tempuh cara ramai-ramai ngerampok dan bandi. Boleh atau tidak? Walaupun tujuannya Tapi kita harus menempuh cara syar'iyah Mari kita bekerja Mari kita berusaha Kemudian Memerangi kemiskinan yang ada pada kita Dan pada saudara kita Semua dia setuju Bagus Tetapi harus ditempuh cara-cara Syar'iyah Apa yang kita lakukan selama ini Bukan syar'iyah Tapi bid'iyah Bid'ah. Karena itu mulai dari sekarang kita harus melangkah dari min ke ilah, dari min ke ilah. Min al shirki ilah tauhid. Dari syirik menuju kepada tauhid. Min al bid'ah ilah sunnah. Dari bid'ah menuju kepada, dari dari bid'ah menuju kepada sunnah. Min al Haram ila al Halam, min al Shar ila al Khair, min dan ila, min dan ila, min dan ila. Ini istilah para istilah para ulama salaf yang kemudian popularkan, dimasukkan oleh Imam ibnu Qayyim Rabbul Allah jami'an Jadi para ulama salaf membuat istilah min dan ila, min dan ila, dari dan kepada, dari yang merubah, memperbaiki, membuat kemaslahan pada umat dari tawahim menuju pada dari dari dari syirik menuju kepada tawahim dari bid'ah menuju kepada sunnah dan begitu selesai min ilah min ilah kalau kita ke dan kepada dari dan kepada ya. kita ingin ya, ia menegakkan syariat Islam di negeri-negeri kaum Muslimin maka harus kita temukan cara yang bersyara'inya kemudian kembali lagi pertanyaannya kita ini siapa ah, sama seperti tadi yang berpolitik yang berpolitik kita ini siapa demikian juga yang akan merobaknya kalau bentuknya itu negara negeri siapa saya antuk atau ustaz-ustaz para da'i para kembali para pencerama tidak Siapa yang merubahnya? Siapa yang merubahnya? Allah Allah Allah merubah Kerana mendapat hidayah dari Rabbul Alamin Umarah merubah Kerana dakwah Al-ulama Ulama yang memberikan penjelasan Dida'wahkan Bukan saya, bukan aku Bukan Yang mempunyai kuih bawah di hadapan Allah Yang mengerti tentang din Yang mampu menjawab Segala syubhad yang ada di kepala manusia Yang menentang hukum-hukum Allah Itu hanya ulama Saya itu tidak bisa menjawab syubhad mereka Malah jangan-jangan kita masuk ke dalam syubhad mereka Akhirnya karena bodoh Kita menempulah cara-cara yang tidak syar'i Bukan kita menasehati ulama Menasehati umarah Malah kita mencaci maki umarah Akhirnya Terjadi Pertikaian pertengkaran Yang tidak ada hadis habisnya Walhasil Apa yang selama ini kita tegakkan Bukan syar'i tapi bid'ahnya. Para sahabat telah berpencar belas beri tahu Rasulullah SAW dusta, bohong. Seperti perpecahan antara Muawiyah dan Ali Dusa, bohong Sedangkan kita diperintah Untuk mengikuti sahabat Hubung mana yang harus kita ikuti Muawiyah atau Ali Ini kejahilan yang luar biasa Kebohongan plus kejahilan Tidak pernah sahabat berpecah belah Tidak pernah bersahabat berpecah belah Tidak ada tidak ada Tidak ada Yang ada perselisihan Ijtihadiyah Sama seperti perselisihan Para ulama Batal tidak muduh Ketika menyentuh perempuan Sebagian madhab mengatakan batal Sebagian lagi tidak Batal Apa para ulama itu berpecah belah? Tidak Demikian juga antara Ali dan Muawiyah Ijtihadiyah tidak berpecah belah Dalam agama Semuanya mereka mengatakan Ar-Rahman wal-Arsistawa Semuanya mereka meyakini Adanya takdir Allah Semuanya mereka meyakini bahawa manusia Punya usaha Punya ikhtiar, pilihan Semuanya mereka meyakini Bahawa perbuatan hamba Diciptakan oleh Allah dan hamba lah yang mengerjakannya dan hamba mempunyai hak untuk memilih. Ada pun muat mengatakan bahawa perbuatan hamba diciptakan oleh hamba bukan oleh Allah. Ini sesat dan menyesatkan karena menafikan takdir Allah Jalla Wa Ala. Eh? Para sahabat semuanya. Meyakini adanya azab dan nikmat kubur. Para, para sahabat semuanya Yang berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW Adakah Ali mengatakan mu'awiyah sesat Keluar dari manhaknya? Tidak Demikian juga sebaliknya? Tidak Tapi perselisihan Ijtihadinya Yang kedua-duanya menurut ahlul sunnah Berijtihad dan mujtahid Yang benar dapat dua pahala Yang salah dapat satu pahala bukan perpecahan dini yang manhaj atau akidah yang kita bicarakan perpecahan perselisihan yang disebut dalam hadis itu perselisihan manhajiyah dan perselisihan akidah perselisihan manhaj dan perselisihan akidah